Lapozz velem akkor a Bibliádban a Korintusi levél, második Korintusi levélhez, és az ötödik fejezetet fogjuk ma befejezni. Az előző órát ott fejeztük be, hogy Pál arról beszélt, hogy Krisztus szeretete szorongatja őt, és beszéltem arról, hogy mi, mi alapján is tudta Pál Istennek a szeretetét. Mi, mi volt az, amiben, ami miatt ő ennyire biztos volt abban, hogy, hogy őt Isten ennyire szereti. És megfigyelhető az, hogy akár itt is, de máshol is, hogy akkor Isten szeretetéről van szó, akkor nagyon sok helyen azt látjuk, hogy a, a keresztre mutat ott ez a szövegkörnyezet. És pának a a meggyőződése is, hogy pának is ez a biztonsága ezért volt, mert mert a keresztre tekintett. És ezért tudta azt, hogy, hogy Isten szereti őt. Milyen sok ember, akár lehet, hogy te is sokszor harcolsz ezzel, vagy, vagy küzdesz ezzel, hogy elfogadjuk Istennek a szeretetét. Vajon Isten szerete ma engem? E, hagy, Hagyj, egy még, majd, ha, ha kell. Csak nagyon meleg van, és nagyon... E, Hányszor harcolunk, tusakszunk ilyennel, nem? Vajon, el, el, vajon tényleg Isten biztos szerete? Elfogadhatom-e, megállhatok -e ebben? Ugye az érzéseink azok ebben nagyon hullámzóak, és hogyha az érzéseinkre nézünk, vagy ha az érzéseink alapján próbáljuk ezt eldönteni, vagy elfogadni, vagy akár a körülményeinkre ö, tekintünk, akkor. Ebben kételkedni fogunk. Hiszen, ha az alapján ítélnem meg, hogy Isten szeret engem, hogy milyenek a körülményeim, milyenek az érzéseim, akkor valószínűleg azt mondanám, hogy hát engem Isten nem szeret. <gül> nem mindig, vannak más helyzetek is. Most jelenleg úgy érzem, úgy érezném, hogy hát kihúztam a gyufát az Úrnál, vagy nem tudom, és, és biztos, hogy nem szeret engem, de de nem, erre, nem szabad, hogy erre nézzünk, hogy erre tekintsünk, hanem a keresztre kell nézni, és ott azt látjuk, hogy Isten bebizonyította az ő szeretetét felénk. Hogy ez nem kérdés, és nem lehet benne két, kételkedésünk, hiszen olyat tett Isten, ami, ami teljesen meg kell, hogy győzünk minnyájunkat. Hiszen az egyszülött fiát adta miértünk, és Ugye ez már nem változik, ezen nem lehet változtatni. A kereszt igazsága, az sziklaszirád. És a keresztnek az igazsága, az, az hogy le van pecsételve. Sem Isten és sem ember nem tud rajta változtatni. Ez biztos. És ezért biztosak lehetünk Isten szeretetében is felénk. Hogy az nem változik. Hogy az le van pecsételve. Hogy ő egy örökkévaló szeretettel szeret minket. Tehát így megyünk tovább, és tudjuk, hogy Pál tudjuk, hogy Pál védi az ő szolgálatát, védi az ő apostolságát. tudjuk, hogy nagyon sok ellenfele volt, ellensége volt, akik különböző kritikákkal illették őt, és mindenféle jelzőket aggattak pára, és Tudjuk, hogy a korintusi gyülekezetet is, ez nagyon befolyásolta. És elkezdték Pált, Pál ellen hangolni, ezek a hamis emberek, ezt a gyülekezetet. És most Pál szeretné helyrehozni ezt a kapcsolatot, megvédeni az ő apostolságát, az ő szolgálatát. És ezekben a versekben ugye ő bemutatja azt, hogy milyen is az ő szolgálata, hogyan is szolgálta, vagy hogyan is szolgálja ő Istent. Miért is teszi mindezt? A 16. versben így folytatja. Úgyhogy mi mostantól fogva senkit nem ismerünk test szerint, ha, ismertünk is Krisztust, ha ismertük is Krisztus test szerint, most már őt sem így ismerjük. Talán Pál ezekben a versekben is ö, a kritikusaira gondolhat, vagy azokra utalhat. Hogy sokszor látjuk ezt Pálban, Pálnak a leveleiben, főleg itt a korintusi levelekben hogy olyan kis szurkapiszkákat betesz. Ezeken nagyon tetszik, én is szoktam ilyen lenni, csak én kis jelzők, tudod, és ö, olyan kis elejtett szavak. És talán itt is ezekre a, a, az emberekre gondol, akik olyan dolgokkal dicsekedtek, amik a látszat. Azokkal törődtek, ami a külsőség, ami, ami a testi, ami a származás, vagy amit ők maguk fel tudnak mutatni. És nem pedig azzal törődtek, ami a szívben van. E, és, és talán lehet, hogy ezek az emberek nehezen tudták azt is elfogadni, hogy itt van Pál, akiben egy ilyen nagy fordulat történt. Vagy nehezen tudták elfogadni azt, hogy bizonyos emberekben hatalmas fordulatok vagy változások történtek, történnek meg. És, és ugye Pál meg pont az ellenkezője ezeknek az embereknek. Pál arra tekint, hogy milyen most az az ember, aki Krisztusban van, milyen, mivé lett Krisztusban vagy Krisztus által. Nem arra néz, hogy mi volt régen Krisztus előtt, nem arra néz, hogy mi történt vele, nem, nem akarja, hogy ez az, az ember hozza magával azt a csomagot a rég életéből, hanem arra tekint, hogy mi van most, mi, mi van a jelenben, mi történhet ezzel az emberrel Krisztusban. pár nem figyel arra, vagy nem ítéli meg ezeket az embereket, hogy ki volt régen, Ugye, ahogy írja is, hogy a testi dolgokkal, akik test szerint ismertek, hogy, hogy nem, nem ezek a testi dolgok számítanak, nem a régiek számítanak, hiszen azok elmúltak, hanem az, hogy mi van most Krisztusban. És még hozzáteszi azt is Pál, hogy hogy az sem számít, hogyha ismerték Krisztus test szerint. Nem tudni pontosan, hogy talán mire gondol Pál. Lehet, hogy voltak olyan emberek, akik, akik ismerték Krisztus test szerint. Aki, ahogy Pál is, eh, ahogy Pál találkozott Krisztussal, eh, lehet, hogy mások is ismerték, vagy, vagy látták, találkoztak vele, de hogy Mindez, mindez sem számít, amit ők a testükben, testük révén megtapasztaltak. Azzal, hogy milyen kapcsolatban is voltak ők Jézussal. Ugye egész más test szerint ismernék Fisztust, egész más, mondjuk pusztán csak ismerni őt, akár csak ugye itt a fejben, vagy egész más őt megismerni úgy, hogy ő az Úr. Ő a megváltó. Egész más megismerni őt úgy, hogy a Szent Lélek kinyilatkoztatja nekünk, hogy ki Krisztus. Becsukod most már az ajtót Tehát egész más az, amikor, amikor amikor Jézust így megismerjük, amikor Jézussal egy ilyen kapcsolatban vagyunk. És Pál ellenfeleinek épp, ez volt, épp az ellenkezője volt a fontos. A külsőségek, a pozíciók. Ugye ezt számtalan szó látjuk már, láttuk már ebben a levélben is. Hogy ugye ajánló levelek, beszéltem erről néhány órával ezelőtt, hogy az milyen fontos volt, hogy kitől kapjuk a mi ajánló ajánló ugye Az akkor nagyon elterjedt volt, vagy nagyon elfogadott volt, ami nem volt rossz, csak ugye odáig eljutott ez, hogy hát nem mindegy, hogy kitől kapod az ajánlóleveledet, és hogyha most őtől le kaptad, akkor innentől kezdve neked minden ajtó megnyílik. És, és ugye ezekre kezdtek figyelni, és ezek váltak fontossakká ezeknek az embereknek. És ez alapján hoztak ítéletet emberekről. Ugye milyen rossz lenne ez, nem? Ez alapján kezdjük megítélni egymást, hogy ki honnan jött, Magyarország melyik részéről, milyen végzettsége van, milyen a fizetése, milyen az iskolai végzettsége, hol lakik, stb. stb. És ez alapján megítélni. Vagy milyen volt az élete régen Krisztus előtt? Hallottad ő róla, hogy ő milyen volt? Fú, és hogy ő miket csinált? És na most meg időjön jön szenteskedni. <gül> Tehát, és elkezdenek ez alapján megítélni embereket. Hogy mennyire nem fér ez össze igazából azzal, amit Pál képvisel, azzal, amit Krisztus tanított az embereknek. Ezek olyan ítéletek, vagy olyan dolgok, amiket senkinek nem szabadna alkalmaznia, vagy senkinek nem szabadna ezek alapján megítélni embereket. Azt gondolom, hogy Pál sok minden megszomorított a Korintusban, de biztos vagyok benne, hogy ez, ez, ez a legfőképpen, vagy a legjobban hogy azt tapasztalta, hogy Krisztus egyházában, vagy a testben ö, megkülönböztetnek embereket, vagy megítélnek embereket a, a testi dolgok miatt. Azért, mert mondjuk, milyen volt a múltja, vagy milyen a származása, vagy bármi más miatt is. Pál így folytatja a 17. versben. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme. Új jött létre. Pál, nagyon fontos választ ezeknek az embereknek, akik a testi dolgokban bizakodtak, akik a régi dolgokkal foglalkoztak esetleg, és, és nem úgy látták az embereket, ahogy Pál itt leíri nekünk, hogy Krisztusban újak, hogy a régiek ámultak, és újjá lett minden. Ez a legnagyobb hiba, amit mondjuk megtehetünk, mit ezek az emberek megtettek, hogy a régi alapján ítélünk, vagy a régi dolgok miatt ö, régi dolgok meghatározzák, hogy hogyan nézünk emberekre. Azt látjuk itt, hogy mindaz az ember, mindazok, akik Krisztushoz jönnek, egy őszinte, igazi hittel, egy igazi megtéréssel, nem csak úgy elmondják a megtérő imát, hogy az egy varázs, Ima, és akkor innen, hogy ezen majd jobb lesz az életem, Nem tényleg, akik őszintén jönnek, és tényleg megvalják és tényleg meglátják a helyzetüket, azt mondja róluk az igen, hogy azok új teremtések, hogy új jött létre. Hogy Isten ad egy új lehetőséget, egy új esélyt mindnyájunknak. És azt látjuk, hogy a régiek, azok elmúltak, eltörli őket, nem foglalkozik velük, és minden bukást, minden kudarcot, minden bűnt, minden szégyent, legyen az bármilyen nagy, bármilyen sötét, bármilyen gonosz, bármilyen mély is, azt azt látjuk, hogy, ez, hogy Krisztusban Isten eltörli azokat, és ad egy új lehetőséget, egy új esélyt az embernek. És mindezt Isten úgy teszi, hogy tényleg újak vagyunk. Hogy... Hogy ezt ő elfelejti, nem csak félreteszi, mint ahogy sokszor mi szoktunk, amikor megbocsátáson van szó, hogy ő, fél... ő nem csak félreteszi, hanem azt látjuk az igében, hogy a hátam mögé veti, vagy a tenger mélyére vetette a mi bűneinket, hogy ő elfelejti azokat. Nem emlékezik meg azokról. Tehát Isten így felejti el a mi bűneinket. Nem félreteszi, amikor majd esetleg egy olyan helyzetben, amikor szükség van rá, akkor előveszi, is, majd a fejünkhöz bághassa. Mi így szoktuk ezt időnként, nem? Emlékszel, amikor három hónappal ezelőtt, ugye ezt mondtad? De hát azt hittem, hogy már ezt hiszen már bocsátott kértem tőle és tőled, és mondtam, hogy ne haragudj, és tényleg igazad volt. De igen, de akkor is te azt tetted. De Isten nem ilyen. Tehát ő nem hozza elő a három hónappal, a három évvel, vagy a harminc évvel ezelőtti bukásainkat, nem ő tényleg elfelejtette, és tényleg újjátek mindent. Aki Krisztusban van, az új teremtés. És senki nem ítélheti, vagy nem kárhoztathatja, hogy mi volt régen, mi volt a múltjában, milyen bukásai voltak. Ugye ez egy, ez egy rossz hír azoknak, akik szerették ezt tenni, akik szerették az embereket a múltjukra emlékeztetni, ha csak te nem vagy ilyen ember, akkor ez neked is rossz hír. Szerintem ez egy nagyon jó hír, hogy, hogy Isten nem emlékezik meg a mi bűneinkről, és nem ítél meg minket. A Róma 8.1-ben ezt olvasjuk, hogy nincsen tehát már semmiféle kárhozható azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Gondolkoztál már úgy, hogy oké, okay, persze, igen, ezt elhiszem. De gondolkoz úgy, hogy Nézzük Jézusra, hogy volt, volt Jézus ellen valamilyen igazi vád. Tehát ami megállt a bíróságon. Amit be tudtak bizonyítani, amire voltak tanúk, amit ami, ami tényleg ő megtett és bűnös volt. Azt látjuk az ő tárgyalásán, hogy, hogy nem volt. Hogy Jézusban nem találtak semmi hibát, semmi kivetni valót, hoztak hamis tanukat, akik megpróbálták őt bevádolni, de nem sikerült. Próbálták Jézus szavait kiforgatni, de mindez nem sikerült. Ugye az volt ellene a vád, hogy Isten fiának nevezi magát. De hát ez is hazugság volt, hogy azóta hazugság, hogy ez nem igaz. <gül> És semmi, semmi vádat nem találtak ellene. Semmi olyat, amit ő megtett volna. Azt látjuk, hogy őt megmérték, vagy tehát megvizsgálták jó alaposan, és, és igaznak találták, tökéletesnek találták. Szükséges volt valahogy elítélni, ezért ugye hozták ezeket a hamis tanukat. És mivel, tehát mivel ő igaz volt, mi az ő igazságát kaptuk meg. Ugye az, mivel őt nem lehetett elítélni, és mi megkaptuk az ő igazságát, ezért most már minket sem lehet elítélni. Most már téged sem lehet elítélni. Mi ebben a szerepben vagyunk, vagy ezt az igazságot kaptuk, ebben a helyzetben vagyunk, hogy, hogy nem lehet minket elítélni. Hogy ott álltunk mi is ezelőtt a bíróság előtt, vagy az ítélőszék előtt, és mondhatnánk ránk vádat. Ezt tetted. Bizonyíts be. Hát, itt, van, itt vannak mondjuk a fényképek, <gül> hogy berúgtál, vagy rosszabbakat tettél, vagy loptál. Te voltál az, aki a ipari kamarába a atta... még ezek a boltok? Ezek a dohányboltok? Nemzeti, nemzeti dohányboltba húztál, és uh, kirámoltál egy nemzeti dohányboltot. És ott van róla feltele. De nem igaz, mert Krisztusban igaz vagyok. Ő benne, teljesen fetetetlen vagyok. Persze megtettük, de mi az ő igazságát kaptuk. Most lebuktam mi? De mi megkaptuk az ő igazságát. És ezért miket nem lehet elítélni, mert ez az igazság van nekünk tulajdonítva, mert ő benne vagyunk. Ő benne vagyunk elrejtve. És ez és nagyon fontos, hogy, hogy épp ezért, tehát a mi igazságunk, vagy a mi szentségünk, a mi kapcsolatunk, vagy a mi viszonyunk Istennel, hogy az igaz mi voltunk, az soha nem azon múlik, hogy mi mit tettünk, vagy mit tudunk elérni Istenért. Nem azon múlik, hogy kik voltunk, hogy milyen volt a régi életünk. Mert hogyha ezen múlna, akkor tényleg ott állnánk, hogy mert bajban vagyunk, de nem ezen múlik. Ha ezen múlna, akkor, akkor mindig ilyen labilis lenne. Ha ezen múlna a mi kapcsolatunk, ha ezen múlna a mi meggyőződésünk, hogy mi igazak vagyunk, hogy, hogy Isten tényleg megbocsájtott nekünk, hogy én mire vagyok képes, akkor ez mindig ilyen nagyon ingatag lenne. Ez mindig úgy, úgy néz ki, hogy ó, valóban Ma hogy mehetek bele ebbe a napba? Vajon... Na, Isten, hogy, hogy néz rám? Lehet, hogyha kilépek az ajtól, uf, mint egy legyet lecsap, mert pff, végem van, mert azt tettem tegnap. Amikor, hogyha nem érted meg, ha nem, fog, nem tudjuk ezt elfogadni Istennek ezt a kegyelmét, akkor mindig ott lesz bennünk ez a, ez a stressz. Mint amikor tudod a munkahelyeden, hogy sarad van. Uf. Mikor jön be a főnök? Mikor jön be a főnök? Mikor fogja észrevenni? Mikor fogja észrevenni a főnök? Mert tudod, hogy ezt árontottad. És jó lenne valahogy helyrehozni, de nem tudod helyrehozni. És így nézünk sokszor, hogy ó, Isten, mikor fog rájönni, mikor fogja észrevenni, és ha észreveszi, akkor puf, lecsap majd rám. Ugye, hogyha ilyen lenne a kapcsolatunk Istennek, ha ezen múlna, akkor az mindig ilyen teljesen stresszes lenne. Teljesen kétségbejtő lenne. De... De nem ezen áll, hogy nem ezen múlik a mi Istennel való kapcsolatunk. Hogy mi mit tettünk, mi hogyan teszünk, mit tettünk a múltban, hogyan tudjuk ezt helyrehozni, mit tudok én majd ellen, ez ellen tenni, hogy valahogy ezt jóvá tegyen. Hanem azon áll, hogy ő mit tett. Ezen állami kapcsolatunk, hogy ő mit tett. És amit ő tett, amit Krisztus tett, az meg maradandó, az meg örök, az, az megváltoztathatatlan, Ugye a kereszt, az be van betolozva, az, az stabil, az biztos, az, azt azon nem lehet változtatni. És az, amit elért Krisztus ott a kereszten, az ő halálával is, és aztán ahogy feltámadt, azon nem, azon, ahhoz nem lehet hozzátenni. Annak az üzenete az, hogy íme, aki ezt elhiszi, az újjá lett. Az újjá lett. És, és igaz, ez rád is, hogyha te hiszel, hogy új vagy. Ahogy itt Pál azt mondja, hogy, hogy aki Krisztusban van, az új teremtés. A régi elmúlt, és újjött új létre, újjá lett minden. Új vagy. Meg van bocsátva új kezdet van. És ez nem azon múlik, hogy én mit tudok tenni, hogy én mire vagyok képes, nem az én erőfeszítéseimen, az én cselekedeteimen, hanem azon, amit Krisztus tett. Ez bátorító, nem? Ebbe így bele lehet ülni, vagy bele lehet, meg lehet ebben nyugodni, hogy akkor, akkor ezen nekem így már nem kell Akkor én csak élvezhetem mindazt, amit Krisztus létrehozott, amit, amit amiért Krisztus megdolgozott, amit, amit ő megvalósított. És én ebben már csak így beleülhetek, és elfogadhatom. Nézzük a 18-as és a 19 verset. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával, Krisztus által, és nekünk adta a, meg, a békéltetés szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával. Úgyhogy nem tulajdonította neki védkeiket, és ránk bízta a békéltetés igényét. Először is mindez Istentől van, nem az embertől. Ahogy már utaltam is el a helyreállításnak Isten a forrása nincs alapja, vagy nincsen lehetősége az embernek ebben a helyreállításban, hogy, hogy része legyen. Nincs. Ez Istenem múlik, nem az emberen. A mi részünk ebben az elfogadás. De magát a helyreállítást, a munkát az Krisztus, vége, Krisztus végezte el. Újra, ha, ha ebben lenne valami emberi rész, ha lenne benne neked részed, vagy nekem ebben részed, akkor, akkor ez a megvékhiltetés, amiről itt szól Pál, ez újra oda vezetne, hogy ez megint csak bizonytalan lenne. Mert mi nem tudjuk ezt helyrehozni. Mi képtelen vagyunk, képtelen vagyunk erre, hogy ezt helyrehozzuk. Isten levette ezt a terhet az emberről. És azt mondja, hogy én teszem ezt helyre. Ez most nem azt jelenti, hogy az embernek itt nincs semmi felelőssége, nem, a, nem, nem hiszem a, ezzel azt, vagy nem a, állítom ezzel azt, hogy ez minden ember üdvözölni fog. Nem azt mondom, hogy mindentől ezen nem kell semmit csinálunk, és mindenképpen üdvözölni fogunk, és menj haza, tegyél, amit akarsz. Ez nem ezt jelenti. Azt, azt jelenti, vagy azt szeretném ezzel mondani, vagy kifejezni, hogy, hogy nem a mi erőfeszítésünk, vagy nem a mi munkánk, vagy a cselekedeteink által van ez. Úgy kell tekintenünk Istennel való kapcsolatunk, hogy ezt mi nem tudjuk helyrehozni, vagy helyreállítani, de Isten igen, és ő ezt meg is tette helyettünk. És a mi részünk ebben, hogy ő belé és abba helyezzük a mi hitünket, a bizalmunkat, amit ő megtett. Mert tudjuk, hogy az Isten és az ember között ez a kapcsolat megszakadt, ez tönkrement. Ugye ismerjük a történetet, pár héttel, hónap ezelőtt megnéztük Mózes első könyvében, hogy mi történt, hogy Ádám és Éva elbukott, és ezzel ez a kapcsolat megtört, ami volt az embernek Istennel. Teljesen megszakadt, teljesen tönkrement, ki is űzte Isten őket a paradicsomból. És azt látjuk, hogy az ember nem is tudta helyrehozni ezt a kapcsolatot. Próbálkozhatott, próbálta elfedni az ő bűneit az ember, ugye a fügefa levélrel, próbálhatott tornyot építeni, hogy majd nevet szerzünk magunknak, de az ember sehogy nem tudta helyrehozni, vagy helyreállítani ezt a kapcsolatot. Minden igyekezett, minden legjobb szándék is kevés volt, és, és ele, ele, ele, elégtelen volt. Azóta is így van ez, hogy az embernek bármilyen igyekezete is van, bármilyen jó is a szándéka, de képtelen, hogy ezt a kapcsolatot helyreállítani, vagy helyrehozni. És persze az ember keresi ezt a kapcsolatot Istennel, és próbálja helyreállítani ezt, Próbálunk megbékülni Istennel, de, de nem tudunk visszakerülni oda az édenbe. Nem tudunk visszakerülni abba a kapcsolatba. Ugye azért, mert a bűn olyan mélyre vetette az embert, vagy olyan messzire vetette az embert Istentől, hogy egyszerűen ez lehetetlenné teszi, hogy, hogy önerőből megbéküljünk Istennel. Ha te ma úgy vagy itt, vagy úgy lennél itt, hogy nem hiszel Istenbe, vagy, vagy nem tértél meg, akkor, akkor az igaz rád, hogy öneréből erre képtelen vagy. Hogy nem tudsz oda jutni, nem tudsz oda visszamenni. És ugye ezért került az ember ebbe a helyzetbe, hogy nem tud megfelelni, nem, tud át, nem tudja átugrani ezt az akadályt. Nem tudja magát kirángatni ebből a gödörből, hanem segítségre van szüksége. És azt látjuk, hogy erről beszél itt Pál, hogy, hogy Isten nem hagyta magára az embert. Nem hagyta magára az emberiséget. Hanem, hanem elküldte az ő fiát, elküldte azt, aki ki tudja húzni ebből a gödörből az embert. Aki, aki tud segíteni a mi helyzetünkön. És éppen úgy, ahogy látjuk a teremtést, hogy Isten jön és szól, és megteremti a földet, megteremti az, az égitesteket, megteremtette az embert, megteremtett mindent. És ugye Isten volt az, aki ezt kezdeményezte, ugye nem én találtam ki, hogy teremtsem meg engem, nem Ádám találta ki, hogy teremtse meg őt, hiszen nem létezett. Tehát Isten volt ebben a kezdeményező, a teremtésben is Isten volt a kezdeményező. Itt pontosan ugyanúgy van, az ember halott, a bűnei miatt halott. És, és azt mondja a pálya, hogy senki nincs, aki keresné. Senki nincs, aki, aki, aki jönne Istenhez. Én nem tudunk odaérni őhozá, De ahogy a teremtésben is Isten volt a kezdeményező, szából ebben is Isten volt a kezdeményező. Ugye az ember keresi Istent, inkább azt mondanám, hogy keresi az örökkévalóságot. Keresi az életet. Mert... Nem akarja a halált. De magát, Istent, azt gondolom, hogy elutasítja. És, és a bűnét próbálja elleplezni. De magát, Istent nem akarja. Mert, mert ugye a bűn miatt el vagyunk választva. És, és egy ilyen háborúságban vagyunk ővele. De mit látunk? hogy Isten a kezdeményező. És ez egy nagyon szép kép. Ahogy Isten kezdeményezte a teremtést, Ugyanúgy Isten kezdeményezi a helyreállítást is, hogy Isten lépett az ember felé. És azt mondta, hogy én ahogy áhoztam a kezdetben az életet, ugyanúgy most is elhozom az életet az embernek. Most is felajánlom az embernek az életet. És mit látunk, hogy ő nem tulajdonítja az embernek a bűnét. És ugye ez a megbékéltetésnek az alapja, vagy a helyreállításnak az alapja, az egyedüli útja. Hogy ezt, ezt a bűnt valahogy kivenni a képből. De ugye azt nem tehette Isten, hogy na, jó, nincs bűn. Vagy így elfelejtem ezt, vagy nem, nem foglalkozom ezzel. Mert ugye ha ezt mondta volna Isten, akkor nem lenne igazságos. akkor akkor ott áll a törvény, ami meg azt mondja, hogy de az ember bűnös. És mit gondolnánk akkor Istenről, hogy hát te uram, te ezt mondtad, hogy az ember bűnös. De, de én baj most, ne foglalkozz azzal. De nem, ez milyen ellentmondás lenne, hogy gondolkoznánk akkor Istenről, hogy akkor csak egy ripsz-robsz meggondolja magát egyik nap ilyen, másik nap olyan, hát akkor nem lennénk nyugodtak, nem? Hiszen akkor úgy, meggondolhatja magát, hogy hát lehet, hogy következő nap meg visszaadja a pakkot, és mégis bűnös vagy. Ha ugyanígy egyszerű, csak úgy magától elveszi, csak úgy, úgy a semmiből. Tehát ugye ez nem lenne a törvényből, a törvény alapján helyes, a törvény alapján igaz. Isten egy ilyen ellentmondásba kerülne önmagával, hogyha ezt megtette volna hogy csak így, így elveszi a bűnt. Tehát kell, kellett egy olyan megoldás, ami, ami igazságos, ami a törvényben is, a törvénynek is megfelel. És ugye ez volt Krisztus, hogy ő eljött, egy olyan megbékéltetési tervvel, amiben, amiben nem sérül a törvény, amiben nem sérül az igazság, nem sérül Istennek a szava hihetősége, amiben, amiben Isten Isten marad, amiben ö, az ő szava igaz marad, és nem fogunk kételkedni vagy bizonytalankodni Isten szavában. És ugye Krisztus az, aki eljött, és ugye ő benne mindez megvalósult, mert Isten azt látjuk, hogy elküldte az ő fiát, akiről mondtam, hogy igaz volt teljesen, aki soha semmit nem, nem, nem védkezett, nem tudtak semmilyen bűnt rábizonyítani, és ugye ő az, aki igaz lévén eljött, és meghalt a mi És ugye mi megkaptuk az ő igazságát, ő pedig megkapta a mi a büntetését. Ja, ezt olvassuk a 21. versben, hogy mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnétett tett értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő bennem. Tehát ez a mi megbékéltetésünknek az alapja, hogy Krisztus eljött, és ő meghalt, mi bűneinkért. És most már nekünk nincs semmi károsztatásunk. Mi már igazak vagyunk. És épp ezért már nem ítélhetnek meg minket, nem kárhoztathatnak minket, hogy én ki voltam, mi voltam. Nem ítélhetnek meg a tegnapi dolgaimért sem. Te sem ítélhetsz meg senkit, és téged sem ítélhetnek meg. Mert ha valaki Krisztushoz jön, az új teremtés. És a régiek azok elmúltak. Isten meg. Megbocsátja azokat a bűnöket, ami Krisztusban vagyunk. Tudunk-e, tudunk -e, vagy tudsz-e így nézni másokra? Tudsz-e így nézni a, a családodban emberekre, a gyülekezetben emberekre, hogy igen, ő már új lett? Én még látom a gyengeségeit, én még látom a bukásait, igen. Emlékeztető vagyok erre, de, de Isten ezt mondja ő róla. Hogy én, ő újjá lett. És hogy nem ez alapján ítéljen meg az embereket. És tudod, annyira fontos, hogy nézzünk így egymásra. Nézzünk így emberekre, akik bejönnek. Hogyha Krisztushoz jött, ha ő új, ha ő egy új teremtés, akkor, akkor Isten megbocsátott neki. De hát ő még ilyen, meg olyan. Igen, de ez már nem rám tartozik. De hát most akkor majd nekem ezt helyre kell hoznom, vagy majd szólnom kell neki. Új lett. Isten megbocsájtott neki. És Isten majd ki fogja munkálni mindezeket. De nem szabad ez alapján megítélni embereket. Mert oda jutunk, mint ahogy Pának az ellenfelei is. Hogy elkezdték megítélni test szerint az embereket. És, és ugye nem látták, hogy mi van a szívben. És erről beszéltem a múlt órán is, hogy amit Jézus mondott, az a példázat. Ott volt ez a két ember, akit elküldött, elküldött az úr. Az egyik azt mondta, hogy nem megyek el, de végig is elment. A másik azt mondta, hogy ó, persze elmegyek, aztán mégsem ment el. Ugye, egyiknek megvolt ez a külsőség, mindegyiknek megvolt valamiféle külsőség, valami testiség, amit test szerint tettek, mondtak. De milyen ellenmondás ez az egész, és milyen becsapó is ez az egész. Mert nem láttuk, nem lehetett látni előre a szívüket, hogy mit is fognak tenni ebből. És ugye az, akire azt mondtuk volna, hogy jó, hát azt mondta, hogy nem megy el, hát fú, dobjuk ki a külső sötétségre, ahol van sírás és fogcsikorgatás, mert hát mit mondott? Ő mégis elment és engedelmeskedett az úrnak. A másik pedig, aki azt mondta, hogy elmegyek, persze, megcsinálom, ő mégsem ment el. Adjunk így, adjuk ezt a kegyelmet az embereknek. És azt mondja itt Pál, azt látjuk, hogy ránk ez a megbékéltetés szolgálata. Ez ránk bizatott, ez pára bizatott ez a megbékéltetés szolgálata. Hogy ezt adjuk, hogy ebbe van a megbékéltetés. Nem a törvénybe. Nem az ítélkezésbe. Nem abba, hogy test szerint megítélünk embereket. Hogy a test dolgaira nézünk és tekintünk. Abban soha nincs megbékélés. Abban te sem fogsz megbékélni Istennel, sem másokkal. És senkit sem tudsz megbékéltetni Istennel, ha így ezt adjuk az embereknek. Hogy test szerint mi vagy, vagy milyennek kellene lenned. Isten ezt bízta pára és ránk is, hogy ezt adjuk, és erre van szüksége az embereknek. És a 20. versben Pál egy követnek nevezi magát. Egy nagy követnek, aki ezt képviseli és mondja, elmondja az embereknek. A 20 vers így hangzik. Tehát Krisztusért járva, követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Mert az, aki nem ismert bűn, bűnéletért értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Tehát ez volt a szolgálata. És ehhez hasonlítja magát. Mint, mint egy követ, aki egy nagy követ, aki elhozza az ő megbízójának, vagy az ő urának az üzenetét az emberekhez. És az üzenet az ez volt, béküljetek meg Istennel. Azt mondja, hogy, hogy uh, Istenért kérünk, ki Isten kérne általunk, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel hogy a pál így könyörögne, és ezt persze nem a korintusiaknak mondja, hiszen ők már megtértek, hanem mint, mint így kiáltja ki ezt, hogy ő neki ez a szolgálata, az ezért, ezért, nagy, ezért lett ő követ, vagy egy ilyen nagy követ, hogy ezt hirdesse és mondja, hogy béküljenek meg az emberek Istennel. És tudod, mi mindjárt ebben a szolgálatban vagyunk, vagy mindjárt ebben a követségben vagyunk, Tetszik, vagy nem tetszik. Ez nem arról szól, hogy megint evangélizálnom kell, ma, megint erről beszél, mennyi kevesen vagyunk, és ezért hónap ki kell mennem szórakozni. De nem erről szól, de így látni magunkat, hogy, hogy egy követségben vagyunk, hogy Isten ezt testáltalánk, hogy, hogy újjászülettünk, születtünk, és hogy ez innentől kezdve már te nem ennek a világnak az állampolgára vagy, hanem diszidáltál. És mentél a, menny, a mennybe, és az ő országának, Isten országának az állampolgára vagy. Lemondtál a régiről, és egy új teremtés vagy a mennynek az állampolgára. És ott minden egyes állampolgár képviseli, vagy egy ilyen nagykövete ennek az országnak, és annak az ország urának a nagykövete. És... Itt hordozzuk magunkban ezt az üzenetet. És azt is mondja Jézus, hogy mi fény vagyunk a, a sötétségben, ebben a világban. És ugye nem azért gyújtottak bennünk fényt, nem ezért lett bennünk fény, hogy ez, ez el legyen rejtve, hanem hogy ez világítson, és hogy, hogy lássák az emberek. És tudod, ez egy hatalmas nagy kiváltság. Ez egy hatalmas nagy kiváltság. Nézünk-e így, vagy nézele így? Arra, hogy bizony ez egy kiváltság, hogy mi hordozhatjuk ezt az üzenetet. Nem? Egy nagy követnek lenni, azt gondolom, hogy ez egy kiváltságos dolog. Elmenni egy másik országba, és ott képviselni az országunkat. Ez egy, egy milyen kiváltság? Mint, vagy amikor egy sportoló képviseli az országot egy, mondjuk egy sportversenyen, egy olimpián, világbajnokságon. Ez milyen kiváltság? Én nagyon szeretem a sportot, meg szeretem a sportolókat, és, és azért egy igazi sportoló, amikor, amikor látod, hogy bajnok lett, akkor azért a legtöbb, legtöbb sportolónak a himnusz alatt azért kicsordul néhány könyvcsepp a szeméből. Mert az, az annyira megható az egész. És ugye ott, ott képviseli az egész országot. Ő ott áll, és igen, magyar ember lett az olimpiai bajnok. és és mindenki azt látja, igen, ott van magyarok. Ott a zászló, szól a himnusz, és ez egy megtiszteltetés, hogy sok millió embert ő egy személyben képvisel. És ugyanígy nekünk sokkal nagyobb kiváltságunk van, hogy mi a, a mindenség urát képviseljük, a menyurát, a királyok királyát képviseljük, az ő országát és az ő üzenetét hozzuk hogy békülj meg Istennel. Ez milyen kiváltság, milyen különlegesség is. És még csak egy utolsó gondolat, hogy milyen, uh, milyen meglepő az, hogy, hogy Isten ezzel az üzenettel jön. Békülj meg velem. Hogy, uh, hogy nem neki van szüksége erre. Nem nekem, nekünk. De mégis ő jön hozzánk, és azt akarja, hogy megbéküljünk. Mégis ő a kezdeményező, ugye újra azt látjuk, hogy és ez milyen alázat, nem? amikor például összeveszelte valakivel, és tudod, hogy nem te vagy a hibás, át, persze, hogy nem te vagy a hibás, tehát soha nem szoktál hibás lenni, ahogy én sem, és mégis ugye te kezded a békülést. Te mész, te hívod, te mondod annak az embernek, hogy pocsi, ne haragudj, hozzuk helyre, beszéljük, megoldjuk meg. Pedig esetleg te nem védte, ben nem védettél. Ugye ez egy alázat, ez egy hatalmas, nagy alázat. És mondjuk főleg úgy, hogyha neked ebből semmi hasztod nincsen. Főleg úgy, hogyha neked ebből semmi előnyöd nem származik. Főleg úgy, hogyha igazából sehogy nem érint annak az embernek az élete, hogy mi lesz vele, vagy hogy lesz vele. De mégis mész, és megpróbálod helyrehozni ezt a kapcsolatot. Mégis mész, és, és meg akarsz vele békülni. De Isten pontosan úgy így, így van. Hogyha mi nem békülünk meg Istennel, ha mi elutasítjuk őt, ő, mégis, ő ugyanaz marad. Ő ugyanúgy teljes marad, ő ugyanúgy Isten marad, Ő ugyanúgy, ugyanúgy meg lesz az, aki most is, és semmilyen mértékben nem befolyásolja őt, a döntésünk. Ugye egyedül nekünk lesz ebből jó. Egyedül nekünk származik ebből hasznunk. És Isten mégis ezt megteszi, mert ennyire szeret minket, ennyire fontosabb vagyunk számára, hogy ő jön és azt mondja, hogy békülj meg velem. És odaadta az egyszülött fiát, értem. Ilyen Istennek a, a hozzánk való állása. És ez engem mindig újra meg újra meglep, amikor ezzel itt szembesülök. Hogy, hogy Isten ennyire szeret, hogy ennyire fontos vagyok számára. Hogy ennyire törődik velem. És hogy, hogy küld embereket. Hogy hogy megragadjanak, és hogy kivezessenek, és hogy elmondják az evangéliumot. Isten erre hívott. És ne hagyjon hidegen az, ami van az emberekkel. Múlt is mondtam ezt, hogy milyen szomorú az, amikor az egyház, a keresztények mással kezdenek el foglalkozni. És nem pedig ezzel a fő küldetésünkkel, hogy ember, békülj meg Istennel. Ember, erre van szükséged. Ez a legfontosabb dolog az életedben. Hogy békülj meg Istennel. És, és hogy legyen nekünk is ez a legfontosabb. Hogy, hogy az embereket őhozzá Hogy elmondjuk az igazságot. Hogy, hogy képviseljük ezt. És nem rajtunk múlik ez, hogy ők velük mi lesz. A mi részünk csak képviselni. Ahogy Pál itt korábban mondta, hogy meggyőzünk emberek. Mi elmondjuk, vagy így megpróbáljuk őket meggyőzni, akár kicsit vitatkozunk is jó értelemben, vagy, vagy így összekülönbözünk is, az, az, az érveinket összekülönböztetjük, vagy így összeütköztetjük. De, de Isten az, aki munkálkodik. De Legyünk olyanok, akik elmondjuk, akik képviseljük ezt, akik nem rejtik véka alá ezt a fényt, amit Isten gyújtott bennünk. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked ezt a mai üzenetet, és köszönjük, hogy, hogy tudhatjuk, hogy nagyon szeretsz minket, hogy nagyon fontosak vagyunk számodra. Hogy, hogy azt szeretnéd, hogy az ember megbéküljön veled, és mennyire szükséges nekünk is, akár naponta megbékélni veled, és hogy nem nem harcolni, vagy nem lázadni ellened. Köszönöm, Uram, hogy ez a legjobb dolog, amit tehetünk. Ez a legjobb dolog, amit történhetett az életünkben. Hogy megbékíltünk. És, és köszönöm, hogy annak ellenére, hogy tényleg neked ebből semmi hasznod nincs. És hogy, hogy, hogy ez nem, nem a te érdeked, hanem a miénk. Mégis megteszed. Mégis ilyen messzi rámentél, hogy a fiadat adtad értünk. Köszönöm, Úr Jézus. Köszönöm, Atyám, hogy ennyire szeretsz minket. Köszönjük, Szent Lélek, hogy itt vagy bennünk, és munkálkodsz. És emlékeztetsz minket ezekre az igazságokra, hogy, hogy kik vagyunk, hogy mit tett értünk, Jézus, és hogy mire vagyunk elhívva, hogy milyen kiváltságban is van részünk. Úr Jézus, köszönjük Neked ezt. áld meg az esténket, áld meg a közösségünket, és áld meg az előttünk lévő hetet. Jézus nevében. Amen. La sí. No, mira, el Gracias.